На високих палях наполовину Вибудовано для Олега перед одруженням його Привів до малої світлиці, де все сяяло чистотою Посадив за стіл, і одразу забігали служки Всі молоді, доладні, гарні, аж мелькали білі литки з-під довгих подолів І лиця їхні ясніли, і коси пшеничні майоріли в повітрі «Залазься для чоловічого ока, бери будь-яку, веди, куди тобі заманеться» На столі з'явилися корчаги з медом, амфори з заморським вином, тарілки з наїдками. Воєвода налив у ковші меду. Вип'ємо, сину. Олег похитав головою. Хіба ченці не п'ють меду? Відаю, п'ють, бо і гумен вмочає губи. Не гоже не випити з батьком. Ніколи такого не було, щоб син не випив за здоров'я батька. Олег Кволо з неохотою взяв ковша. Його палила спрага. Не вщувся, якож слушив їм майже до дна. Очереня зблиснули очі. й миті з опочивальні випливла доброніга, добра, як він кликав її. Випливла, як лебідка, світла лицем, висока поставою. А моє здоров'я, мовила щебетливо, і так, мовби, тільки вранці вони розлучилися. Біль викривив Васяну в уста. «Прости мене, доброніго, я не винуватий, Бог покликав мене. Не твій я тепер». «А нащо ж кликав мене ти?» – голос доброні затремтів. «Хіба не з любові пішла за тебе? Батько нас добрами нагородив. Отож утіш мої скорботи, вдовольни мою волю і жагу душі моєї, і дай мені добротами твоїми насолодитися. Не можу жити, сердечно згублена твоєю любов'ю, і загину без тебе, а ти без мене, хоча цього й не знаєш». Мудро і сердечно говорила Доброніга, і похвалив її в думці Свекор, і прикро подивився на сина. І тому затремтіло в серці, одначе зібрався на силі і сказав, «Це так, одначе не створю волі твоєї, ні влади твоєї, ані любові. Ліпша від усього є чистота душевна, а ще більше тілесна. Так сподіваюся бути вибавленим вічних мук». «А про мої муки, може, ти подумав?» – вела Доброніга. «І що мені робити з сердечним полонем, яке розпалив і не дав отримати радості від бажань моїх?» Вийовода бачив, що слова Доброніги мають для сина більшу вагу, ніж його, і підвівся, мовивши. «Правду, – сказав Христос, – та приліпиться чоловік до жени своєї, і стануть однією плоттю, уже бо не двома, а єдиною» покладався на те, що Доброніга доведе до справи слова Христові. Одначе ще затримався. А праведне життя можна вести і в мирі, в домі своєму, і молитися Господу щиро, бо є скрізь. І ікони та книги наші не гірші, ніж печерські. Ось дарую тобі ікону. Це найбільший наш скарб. Хотів подарувати меча золотого. Нікого немає має такого скарбу – і з тим дістав з полиці та поклав на стіл невелику ікону в рамі. Золота пластина в діамантах та сафірах. На Олега дивилося жіноче печально усміхне лице. Ця ікона ціни баченої. Але вловивши байдужість на обличчі Олега, швидко докінчив. Одначе головна цінність її не в Ікона преподобного Ларіона, митрополита нашого, того, який першив, Печерку викопав на горі. Його двічі проганяли з Києва. І за другим разом подарував він мені ікону цю. Я тоді послугу йому велику зробив. От біди, а може, й від смерті порятував. А ще він казав, що ікона ця дуже давня. Збереглася ще від Аскольда. Бо ж християнином був. І там за іконою на шкірі Шагреневій Ларіон понаписував про Аскольда та про греків, іконописців, які прийшли з Святої Гори, і про Антонію, і про те, хто ми і що ми є. Нинішні літописці не вписали в свої книги пращурів наших, бо вони сонцю молилися. «Читай, дивися, заспокой серце своє, гомоніть, діти, а я піду». Лишивши ікону, важким кроком вийшов світлички. Олег сидів мовчки, а Доброніга говорила і говорила про свою любов, про сердечну муку – і розповідала про дім, яку лошичку привела Рясна, а Олегів жеребець Берест зачах без господаря, нічого не їсть і б'я копитому стілу.